До основних активів групи СКМ належать Акціонерне товариство СКМ Україна, СКМ Адвіс Сорс Велика Британія, Мединвест Холдинг, ДТЕК енергетика, Банки Ренесанс Кредит і Пумп, перший український міжнародний банк, компанія Аска Страхування, Медіагрупа Україна. До неї належить телеканал Україна, який навіть після початку війни з Росією продовжує опосередковано підтримувати сепаратистів, мобільний оператор Лайф і телекомунікаційна група Вега, Корум Group Нерухомість, МС Лімітет, Виробництво Глин, Паралель, автозаправний бізнес, Український ритейл, роздрібна торгівля. «Лемтранс» – транспортний бізнес та «Гарв Еаст» – холдінг сільське господарство. У середині 90-х український Донбас остаточно перетворили на кримінальне гетто. Проте донецькому клану цього видалося замало після усунення всіх кримінальних, бізнесових і політичних конкурентів на території Донецької та Луганської областей нові Донецькі вирішили поширити свій вплив на всю Україну. Настав час законною владою. Примітка ДТЕК – структурний підрозділ компанії System Capital Management, що об'єднує низку компаній, пов'язаних із видобуванням вугілля, виробництвом електроенергії, та розташованих у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях України, а також у Автономній республіці Крим. Перша спроба легалізувати панівне становище Донецького клану належить Ахатю Брагину. Йдеться про створення Ліберальної партії України. Нічого путнього татарину не вдалося. маріонеткова партія не могла закріпитися у політичному істеблішменті України. Зате з другої спроби, вже після смерті Брагіна, клан Ахметова та Колесникова спромігся досягти більшого, набагато більшого. Початок загарбання донецьким кланом політичної влади на Донбасі пов'язують із приходом на керівні посади в Донецькій облдержадміністрації генерального директора Територіального виробничого об'єднання автомобільного транспорту «Донецьк автотранс» Віктора Януковича. У серпні 1996-го Янукович став заступником, у вересні того ж року першим заступником – а 14 травня 1997 року, невдовзі після усунення Євгена Щербаня, котрий катерично заперечував можливість такого призначення, головою Донецької обласної державної адміністрації. Який стосунок мав Янукович до клану Ахметова? Становлення Віктора Федоровича як регіонального лідера відбувалося в першій половині 90-х років. Янукович вважають одним із перших, хто зреалізував викачування державних грошей за схемою вугілля-кокс-метал. Сутність афери проста. Вже на початку 90-х більшість вугільних шахт в Україні отримувала дотації. Використання коксу який виробляли з дешевого вугілля, видобутого на державних шахтах, забезпечувало очевидне зниження собівартості металу, який, однак, продавали за кордон за світовими ринковими цінами. Об'єднання в одних руках усього виробничого ланцюжка від видобування вугілля до експорту металопродукції давало змогу привласнювати відшкодований державою податок на додану вартість і частину прибутку за проданий метал. Саме тоді і перетнулися шляхи Віктора Януковича та Рината Ахметова. Попри це мені важко зрозуміти, чому Ахметов та інші очільники Донецького клану, вирішивши, що настав час виходити із кримінальної тіні, та пробиватися на політичну арену, зробили ставку саме на Януковича, необтесаного, вайлуватого велетня, який не міг зв'язати двох слів без папірця і у молодості двічі відсидів у в'язниці. З огляду на ляпсуси, а також подекуди відверто безкультурну поведінку Віктора Федоровича, під час перебування на вищих керівних посадах у 2001-2014 роках складається враження, що гіршу кандидатуру годі було підшукати. Щоправда, про судимості Януковича суспільство дізналося доволі пізно. Інформація про кримінальне минуле голови Донецької облдержадміністрації – спливла незадовго до президентських виборів 2004 року. Уперше Віктора Януковича засудили в грудні 1967 року на три роки позбавлення волі за статтею 141 частина 2 кримінального кодексу УРСР за участь у збройному пограбуванні. На той час Майбутньому прем'єр-міністрові та Президенту України ще не виповнилося 18 ти Після здобуття Україною незалежності матеріали слідства було знищено, причому і в архіві суду, і в архіві виправної колонії, де Янукович відбував покарання. Проте тодішні односельці Віктора Федоровича стверджували, що юнак наприкінці. 60-х входив до злочинного угруповання «Півновка», що діяло в місці Янакиєве Донецької області. Через амністію, приурочену до 50-річчя Великої Жовтневої революції, термін ув'язнення зменшили до півтора років. Хоча й того Янукович не відсидів, майбутній президент відбував покарання – у Кременчуцькій виховній колонії та був достроково звільнений за клопотанням адміністрації за зразкову поведінку. За інформацією мешканця Сміли, Миколи Московченка, який на той час також сидів у Кременчуцькій колонії, протягом усього періоду ув'язнення Віктор Янукович